«Заважатиме?» «Хто нам заважає, той нам і допоможе», – зрадів Олексій, подумки відзначивши, що непогану фразу видав. «Принаймні, як офіційна особа, він нам іще знадобиться». «Та яким чином спалахнула Муся? Він вважає, що ювелір утопився. нещасний випадок». «А ви не так вважаєте?» Лукаво поглянув на неї Олексій. Муся знову завагалася, чи варто своїми думками ділитися. Помовчила, амбітно міркуючи про те, що лаври слідчого в разі перемоги доведеться таки розділити із цим зухвальцем із Києва. Але все ж таки вирішила, що поки з неї вистачить і половини вінка, сказала. Справа в тим, що тоді вночі я знайшла в каюті вбитого посла Айзена дещо цікаве. Що саме? Зблиснули очі Олексія. У сурдуті, що висів на кріслі, в лівій кишені був перстень. І що в тому незвичайного? Муся, ледь стримуючи тремтіння, вирішила, що, сказавши А. Треба продовжувати. Тяжко зітхнула, все ще думаючи про те, що втрачає лаври першого слідчого, і розповіла все, як є. Справа в тім, що цей перстень у вечорі був на руці княжни Анастасії Вілінської. Сказавши, зробила паузу, насолоджуючись зацікавленим і серйозним поглядом свого Співбесідника Ох, як же довго вона Мріяла про такий погляд Бодай від одного поліцейського А ті лише На Татуся зиркали І до неї Туркотіли «Ваш ство, ваше вашество І кивали, мов, бовванчики китайські Продовжуйте, будь ласка Поквапив її Олексій І Муся повела далі А вночі Він уже лежав у кишені вбитого. Але це ще не все. На персні всередині обідка чітко видно клеймо виробника дві переплетені літери. Муся налила собі склянку води і повільно зробила кілька ковтків. Нехай трохи помучиться, нехай розтягне її задоволення. Але він ох і пройде світ. Терпляче мовчав, ніби знав, що Мусі самій не терпиться похвалитися своєю спостережливістю. І вона похвалилася. Літери «С» і «Ш» – «Соломон Шток», – в задумі мовив Олексій Крапка. Саме так. Я попросила Іполіта Вікентівича право на допит – але про перстень ані пари з вуст. Ну, сподіваюся, ви не кинули цей перстень на своє ліжко без нагляду, оїдливо зауважив Олексій. Муся почервоніла, згадавши, який безлад звикла залишати в місцях свого перебування. – Звісно, ні. Він у мене в саквояжі, – образилась вона. – Еге, – засміявся крапка. Я туди, вибачте, зазирнув, перебуваючи під вашим арештом. В ньому чорт ногу зламає. Чорт не зламає. Хіба що ви зламали свій цікавий ніс? Майже, згодився крапка. А що там у вас? Якийсь набір юного маніяка. Обценьки, скальпелі, пензлики, склянки. Це знаряддя для слідчих дій – обурилася Муся. Усе за Шерлом. «Он воно як?» промовив Олексій. «Ваш улюблений писайло, доктор Шейл, може вам і пишатися. А Шерла попрошу не чіпати, вельми шановний, спалахнула гнівом Муся. Ви його мізинця не варті». На тому і розійшлися. «Сперечатися з Мусею крапка не бачив сенсу.